Прикрого смаку, непокою і страху. Її постійного супутника у цьому краї. Саме із цього будинку об 11 й вийде на прогулянку з собакою Ольга, жінка, яка обіцяла їй роботу. Залишилося всього 20 хвилин. За ці хвилини треба спробувати відпочити, бо потім знову почнеться гонитва. Пошуки потрібної вулиці, будинку, знайомство із новою господинею. Якщо все буде гаразд, то вже сьогодні вона спатиме у квартирі нової господині. Яке щастя! Господи, пошли, щоб все вдалось. Нехай ця Ольга справді виявиться порядною жінкою. Нехай ця робота, яку їй обіцяють вже два тижні, справді виявиться такою, як вона обіцяє. Нехай їй Зінаїді нарешті пощастить». Адже не може бути так, ніяк не може, щоб самі лише чорні плями. Нехай хоч трішечки світлого, бо дай якесь добро». Чорна пляма, яка розпочиналася в житті Зіни після загибелі Романа, розпливалася ширше і ширше. Спершу їй здавалось, що відчайдушним зусиллям можна вистрибнути кудись за її межі. Варто лише зробити зусилля. Вона це зусилля зробила. З останніх сил, з останніх грошей, з останнього подиху. Відбула сорок днів по Романові і стрибнула. Роман простить, що не щодня його могила у квітах. Він чує її, Зіну, він розуміє її, він жаліє її навіть звідсіля. Що ж діяти, жінці, котра опинилася сама самісінька на перехресті долі. Сама одна без підтримки, без грошей, без майбутнього. «Не поспішай», – казали знайомі. «Ти шиєш, якось заробиш копійку». А Зіна знала, що не так воно легко прожити на зароблене голкою. До того ж, виганяв із Тернополя страх. Ану ж знайдуть оті, що перепиняють шлях золотій річці Валентини. Ану ж схочуть дізнатись, кому возила, що возила, куди, скільки. Знайшлюся добрі люди, розповіли, які пувки, солодкі булки ростуть просто на деревах у сонячній південній країні. Які тут багаті добрі люди, як тут легко можна заробити копійку щоб потім відкласти на старість і доживати у добрі та спокої. Зіна глянула на гілки дерева, хворого на дерматит чи псоріаз, з якого клаптями сповзали пласти кори, і жодної булки, навіть найменшої, не побачила. Чи то дерева їй трапляються не такі, чи доля її така ж кострубата і заплішена, як оте дерево, яке називається платан. Хто де знає? Іншим якось щастить. Потрапляють до добрих людей, мають добру роботу, а їй її... немає у долі правди, одному мент ложкою, іншому смолу казанами. І не десь колись на тому світі, а просто зараз, отут, у цьому благословенному краю. Те, що народу написано, не обійдеш, не об'їдеш, не втечеш від нього за море. За жодною горою не сховаєшся Ні за Альпами, ні за Апенінами Може тут навіть до нього й ближче До написаного народу? У рідному Тернополі Їй би такий у вісні не приснилось І в телевізорі б не показали Такого жаху жоден американець би й У фільмі не зняв Пожалів би свого глядача Показав би щось легше, приємніше Загибель Помпеї, кінець світу «Зоряні війни або що?» Та, мабуть, чимось вона Бога прогнівила, тому й отримала таке. Того першого разу, коли Зінаїда приїхала до Риму через Німеччину за викликом, який зробив їй за певну плату один із сусідів Отто, роботу вона шукала не довго. Вже за кілька днів її купили. Зіні сподобалась жінка, яка запропонувала їй роботу. Молода, модно вбрана, до того ж іще звуть Валентиною. Вона нічим не скидалась на валю з Тернополя зовні, але Зінаїді сам звук її імені був приємний. Просто вимовляти валя тішило.